Cântec. Totul ar fi trebuit să fie sfere, dar n-a fost, n-a fost așa. Totul ar fi trebuit să fie linii, dar n-a fost, n-a fost așa. Ar fi trebuit să fii un cerc subțire, dar n-ai fost, n-ai fost așa. Ar fi trebuit să fiu un romp subțire, dar n-am fost, n-am fost așa.